دا لريو معلوم وي مقدور تسليم دي کما معلومیت کې فرق راضي اوم ب بیا کې فساد سکی راضي مقدوریت کې فرق راضي اوم ب بیا کې فساد سکی راضي دا لري د زیات ذکر کې اصل کستاب ستر بصیرت تل سکي تي واکي پا غولانزه که پای دی غولانزه کسی دی؟, دی نو په غولانزه که پای خرصول چی دی مدان آجائز دی صحیح دکا نا خوز پا ویچی ده غولانزه که دا پای دی دازمه پا دو دا سو روپای بانی شو پسوشو خوز که دا پای نی لا غولانزه پرسی دلوی پرسو بھی پکی تاو لدلی کانا زین دیر غلان زی کې که پای تو خوٹ غلان زی پخانگو که زهی کی, کی او بیاد آخی کسی نی پایی نی دیر کارا تدا سی شریجی کبرا پویی که کن نو یاو خدا و جاوم دانا دو دوکا دا پکی نو معلومیتی نشتا زین داره چه لشون کی فرق ده لشل نی لشل نو کې دې شي چې ارته دا چې کوم مشتری دی نو دی وو تر اخیری ګوټه pore چې ما ویل دي چې ما په غولان ز نو غځماري ما پیل غولان تر اخیری ځو دوه دوی د خپل باندې د خپلوس ویل بچيله په کیسه کا پرې راغنا د سکیوټيله په کیسه کا پرې را او دوی په هغه له نه پری جګړه و جوړی که برو جوړی ما ځهولیت تراخې واللهبانو فظار ل الغار پهاس دفااخون دو کې د جهه کې شي دا پړسووي نه هو ینازه او فيکیفیت الحلب بل داجهه چې کېې شي چې جګړهو شي او اختلا فر را شي پهکیفیت دله شووم کې کب د چاکې غبه معدادو او کله کله زیات شي د دو او شي زیات شي. د سره المبی او به پای ی زدو پای دا پاییر وروڅ کږيوره ساښ کې نه خورریو زوره پای کېږي چې کد شي چې کمبانې بیا ع شوي ده او دا هغې پس نور شو شي زیات شي دا چې کم باې بیا شي او دا خو مبیوه او چې کم نور شو شو زیات شو نو دا غیرېسه شوه نو خل د غیرې مبی راغ چا سره ما بیا سرهجو دااکل ممکن دي د مجوولیت راغې د چا وارو بما یزادت باندې ور شو او کل نورو نورم سکیږي د پیسې کیوکیږي اور از سکیږي فایصلتلمه بیو بغیره بل ولا صوب الا زهر الغنم د ګډیو دی زی په شابانې چې کوم مختوب وړای دا مداخله تول جایز دی دا دی په شابانې خلاصول شوی که بیا خرسی صحیده او دا اگه پر شعب آنه خرسول سنه دی جایز نه دی زایره خبره دن بایه چې چلک بره والا دلیوز وی اللک بکینا نا کوا کانا آب بودی نا نا چالا بود بسیر آولم پا ماشین نا هر طول سده زماله جگره بجوڑی که بنجوڑی بلده جوز ده حیوان نی سده ساروی ده پاس ده نا ده ساروی سده جوز ده خفسه غټی کیو مو سره وسره وسره وسره زردی نو د لاندې نه غټی کی وي یختدلاندې نه ترقی کوي کنه ویخل تلګي ترقی سرونه نه لکه ځدی نه نه کی چونکی ساري بزای ولړی زاز غږه څنګه چیدی دونه سمګي دوی وی خځه باندې يو سرونه څه کوي او وی وخته دې نه غو وی وخت کېږي هدي د وی غټي کې دی وای نه دی کې فارث دی او زهو فارز د کرګي سانګي خرصول جایز دی او وخت خرزور دی جایز ولا صوب الازار الغنم لانه من اوصاف الحيوان بل دارا شواله انه دات کمنه يومط من اسقل دا غټي د لاند نه او فیختلط المبيع بغيره مبيع غير مبيع اختلاف پکراغی بخلاف القوائم پر خلاف دسانگونا لئانا تزید من اعلا دکتا دبرنا غٹیگی و بخلاف القسیل او الاؤد شوطلنا لئاناو یمکن قلعو حو. قسیل واخذی شوطل خیتو خیت کوتو رئی لئاناو یمکن قلعو ذکرداغی دویخ نئی سلسدی ممکن نی شدوی دعا زمادی وزتو لقلن والقطع في الصوف متعين او په سوف کې خړل مو تعيين دي ال دته راځه چې بې زما رټول راځي د لیدو کنه پیا کاو تنازو ترازی به جګړه په موذ القطعي د کټ کولو په ځای کوم خبره کوم په نمبر مشين کې نمبر مشين ماشینا دکان د چرته تللی شنانی بکر و بل روایت دادی دا کو اقلی وجه شوی نقلی دادی که نبی علی السلام من فرمائلی دا ها نبی اسلوفی علازار الغنم وان لبنن فی الزرق واسمن فی لبنن او دا غړو نه پفایو کی سو چا غوری دی پفایو کی دی لا شملی ماستی دی فاقی که چکم غوری دی ویدا زماشو دا مجهول لی دی پتا نه لگی نبی علی السلام دې دی نسته فرمائل و هو حجتن الى ابی یوسف امام بیوسف دا ویلوش جائز دی و دا حدیث پا غدلیل لیوه امور نخریبه نکی حیث جو و زبعه و فیما یروع عنه مذبه نده خوی و روایت که ده بلا مثلا و جزن سقف سقف و من صابن زکر القطع و لم یسکت ابادی دا فابادی که بینچ دی بی ویده بینچ دروانی سکو ما عبادی که کده کسکره نه نه بی دا بینچ دا شکو دا ویده نماوه به زور بیگمی دا, بی دا بینچ سکو دا نا جایی دیلا دا سیدی زکا دیر آی سل و غیر دا زرار نکیدلی دیر آی سل غیر دا زرار نکیدلی یا یا جوڑا جامده اپاغی که یا اگز دماشده دقیقه تغیید پری قول تذکره پی که یا کڑی نه یا نده کری دن مراد آغا جامده شغیل کٹپول نقصان برگی تان نه هلی جوڑا جامده ما دا خرسول ناجائز دی زکا چه دا چه دا بایدی مشتری دست حواله حوالا کئی کنا نو موږ ویل چې مخدور تسلیم بامین او ردی په تسلیم کې zarar دی تسلیم کې څنګه زګج دابازیر وانو او بین شور کولو دا zarar دی او جوړ صادر دی او داغه نه وقفت کټ کنه به سر خرابی کینه ردی په تسلیم بغیر د zarar نکیدله نشي او لا zarar ولا zarar ته اسلام په اسلام کې نه بل zarar ورک او شته نه په خپل لا انه لايمكن تسليمو الا بزروي خلاف ما 10 دراجه دا اول مسله ذکر کي اساس تابويل کنه تابويل تاب چې لکه اوس سپورن خطي نه داغه یو فرسول بسط د نزال نه دا کولې جوړ کړ چې دا جائز اوس د ثرو سپینو سپند کنه په ځا داغه او ګټل کې دا څو او تا دوی جدينا مال لزر هم راکا سراکا نه دل لزر هم طول سکا راکا او جائز دي زکا شه دل ته کې تعداد تقسیم سو ور کوي او دلته دی په ذوک دا تقسیم څنګه دي zarar نه ني اكيد خلکاله لګل پیل نه او چې کم ځای کې دا zarar نه مي وا جاي دي ګور بخلاب وما بخلاف دارنا شي زابه شرت درایم چې خرڅ کړل لز دره مونا من نقره من نقره تفزه داګه او داګه د سپین زور نه راسی جورس فينزر دی نقراغي چې لکله څرګر ټقولي ندي او مور مور بلګول شوی نه نه زپشانه په تختهون دین راځي لیان ولازره په تبعیزه زګه د دې په الزرر نشتبه طبعیس کی ولو لم يكون معينا لا لائجوز لماذا کرنا ولو لم يكون معیناً کنیوی معیناً یعنی درہمو تعین کردی نی چکم درہم لگا سورہ درہم بیات چکم نجایز ندار ذکر بیات مسئلہ دا مجھول <الزارر> لماذا کرنا ولل جهالتی ایزن وجه جهالتنا ولو قتال بایوز درہ عبله متل ما سره راوړی بايو لګې دو اوبین شو راوې است بینشر ثقه علي ذريقه اوګره وسخهله کې ګاردر کې خړو او اوبین شې دلې ثقه راوې است אביه دا غي ساده نه په طریقې کې باندې کا سکو کاټ ومزر او خوګبردش اصول مون نه جايز وایي چې کم موبسيدو احساسو ختم نوڅي احساسو 10 اموکسيدو وای مبتر سشو چه ده کمی دو وجه نا شکم ننسکی دو چه کمی وجه نا باو هزب کی دو آقا وجه خو سشوه لارا دو او نه بس نرازی قولن نوالا کانون در زنگی نا ده قولن نوالا کانون شا د کمو وجه نا باو سشوه حالا بشور التقار ساکینن واسشوه را ووا ولو قتالبا وزراء کبایته کمندونو زرا کټو او قالات دغه یته کمندونو هغه بشراولې استو قبل ان یثق المشتری مخکې د فسد نه جانا مشتری پوسټری لا بیا فسد کړی نه واه یو ود صحیحان بیا صحیحواله زوال المقسد دواجد زوال کنه بخلاف مم ای زابا لا ورسید په دې پرله نقیاست په دې سره بل څه کېاس یو څړیو ته وی چې لکه تاځ راکې کژوري خوري کنه اته موږ ته ته اجازه کوم دا ډوکه په ما خرڅ کا دا ډوکه نه دی بمبتی اٹکه یسا چې په ډېری ريتي کیږي اٹکه بمبتا ارډکه ځنې ډېر خرڅېږي یوه لا سامان یا خربوزه صدا پرتاره ست دي تاسو هم دازنی چي لیدا به سي مال راکه لا په سر روپې مال راکه په سر روپې ما څه کا راګه دا هایبریډ ټوخمنه دا مال څه کا راګه نو هغه دنه وکې وکې سو دا نه ځای دی دا به پرڅو دی که سرهولګه دا واړو کی کژوري څه کوي او خوړی یا کولاو کوي او کندو ما ټکړه او وزونی درسکو جدا دا بیا موږ ا ما خینه کې سوال له مختلف چیو شنو بیا څه شو اوس دا څه یې نه فرق فرقداري چې البته بالکل عین معلومه دا کوټه فرقبین شو معلومه مکه بیا څه وا معلومه خو د ځرګر د وجنه نه راځي چې وا ضرر وځي شو وا دلته کوم بیا څه نه دا ما بیا څه نه معلوم نه دا پته نه کېږي چې د نبی پاور با والی پوسګه د تاسو موناکت شوی څنګه ده صحیح نه ده دا موناکت شوی څنګه ده په خلاف میذابا نواب التمر قابل بذره فلبتيخ په خلاف دغه نش خرڅ کلاډو کې په کجرہ کې یا زرنی چې کمندنو په خرګوزا کې حیثلا کن صحیح انداز صحیح نه ده وانشق هما اچرتا ما تکلل و آخرج المبیع اگر کما تکلل و ان اگر کما تکلل و راوی صلح المبیع لینه ما احتمالا زکر دیده وجود یقینین سده محتمل لین و امال موجود او بین شدن آخر عائن سده موجود و ضربت القانس تا بلا مسئلہ ذکر گئی زجار غلزون کی جال دا خرسولم ناجهن پاڑ پاڑا سڑی مایاد نیوی سین پاڑا سڑی سنیو توتا لیلی چه کاکای و جال بکی مال اولا اگر دستاز پاڑا اول ما رتوتای چه کم مایان پا کرا لیل بزر روپای زماشو انا معلوم نی ها ایو پا کرا بیا داو سزروی خبرانا چه جال که دی سر آشی کپاد جال کې مایال نه اتلو چې خلق او مصبخین مایال دیول خلق او مصبخین مایال نه لول شي تر ما سپنه سنې شي مایال نې شي نو راضيږي نو صاحب جال کې هماینو راضي منظر بت القانص چې دا غزار چې کومونو د جال غرزون کې دا اون جائز نه رضا خرته سنې جائز دې زګره کې جهالت منظر بت او غزارو وشتل چې کمندو د قانونس رجال غرزون کی او ما یخرج من السید او دا غری چې راوزی چې کمندنو د ښکار نه بيزر وب شبکته هو او او وشتل د جال باندې مرتن یوزل لانو مجهول زګا دا پته نه لګي چې جال کی ما ان راضی کړه ناراضی مجهول له بل ولانو فيه غرر ودیکي دو کلام چې راوزی بیا وته تم پیسه ور کای دا چکننو بکی دو کدا وابی المزابنا تی وابی المزابنا تی مکروحا دا و ناجائز دا چکنن بی المزابنا دی کے عصو بی ذکر کی مزابنا ذکر کی محاقل ذکر کی مزابنا مزابنا و قابل کی دا اکی او محاقلا پو پسلونو کینا فرق پانی پوسو مزابانا پا آغونو دی یعنی پا کجورو باننی دا پاس اسی دی گونو باننی کجوری دی میوی دی کانا خیشوان آغا پا اونو باننی دی او دی پالا پا کریتونو کی نوری سی دی کجوری دی تا کریتونو دا کجوری دی پرس کا داش کندنو لس اوګه او سوره اوده وتوي خو دا پرстаўه دي کجورو کې چې کم کجوري دا ما باندې کرے ټونو سکه خارته کوم زه پوښځم کا دا لسونه کم دي کله لسونه دي زیات دي او دا چې کم دي شکيري دي سری شکيده نه را شکو له دی دي یا شتالان یا رودان دي دا ټول دا غو زه یزال لس کومو خو شي او دین هو یا دین ا ہے نا جدزے یابدو خرص پک جائز دے اندازہ کول کې زیش دونو کمی او زیاتی تفضل الله وکړه نه یو جدز کې تفضل جائز دی تیر استعمال ریبا جائز فصلونو کې یو څلید ریشر کړل دی هغه لز بورای غنم شبی ابل ته استعمال پټه و ته لاله کوم او زال اځان له دریشر کوم دا په باندې په الله سوسه کا په الله سوبولو سکا خاص کا کداغه زیات دی کوسی دا جایز دی بولې کمین زیات دي غننه يرنه تفاضل کوم کوسی راضی دا جایز هو نو شوی زابانا دی باغ دی تويله او مو حقله دی فصل تويله ککه غنمی کو جواری کې بینډای تلک مطری شکی نگلک تماٹری وائی توبا خضائط اللہ وابی المزاوانا مزاوانت چه دے وابی او سمر علن نخیل دا خرصول کجورو دی نمیو دی علن نخیلی پا کجورو باننی بیتامارین مجزوزین فاغل کجورو شکی دلو باننی مثل کئی لی خرصن دا غیم پیمانه باندې پان اندازان اوس باندې خاطر ک شه بسم الله تعالمت بري لانه وبسل نظر ش نبی رسول الله منا کړ د مذابن نه د محاقلین نه فل مذابن خو مازه کرنا ذا فل محاقله صدا به هند ته في سنبلها اغه خر سوال چې کمندو غنمودي په وګه کې به هند ته مثله کې له اخر سن دا غیمره په غنمو باندې په پیمانه خو اندازتن والان نه اوبا مکیلهې مکییل منجن سی ي یو خداریت را م کې به چ ترنسفر مع مه دویمیان نه اوباه مکیلهې مکیین د خر کې یو مکییل په بل مکیلیبانې منجن سی د یو جننسنا ف جو به طرقخر طرریخي د خر سر سنه ده جز ده کاما داکانه موضوعار دا که پسم ک باې پرچینوم سره ج چې دا ډیرره تو او دغماله کااندازتن به یومرري داسدي جاز په پسمک سي را티브م چې دی یو کازلای نبی الزبیب دا کارانګي ناجایز شي کندنه انګور بچاوانی وس پګاننه توان نه خوښ خو باندې څنګه اوس کيم سي فلکه اوس کیه دی مړ او فاجو الزبیب علا هاذا بدغه وجباني إمام شافيسي قوي يجوز في مدونة خمسة يوصفين قوشوي في نزو وصقونا كمي نسلي جائز إمام شافيسي خبرواني قوي في نزو وصقونا سلي كمي نبيا سليوي جائز سنة پندو و کمی جائز دی و لی دلیل وی نبی علیہ سلام اللہ علیہ وسلم منہ دا بزابانی نا فرمائی لیوام و راقہ سفل عرایا و عرایا که نبی علیہ صلی اللہ علیہ جواز ور کردو چه عرایا خیر دی ارتک مزدہ کویلا عرایا وائیو دا عرایا پا تفسیر کی اختلاف تیمام شافی و هوا عرایا وی دیتو وی چه د پندو و سقو نسلی کمی په هغه کې ځکه چې جائز دی او هغه یوبابه خرصا تمرن فی مذونه خمسه دی او شته خو چې کله موږ وتو یو نا وقې له حرایا په تفصیل ځان پوه کې نو دا دیمان زائز تیف سده باغ ده توباغ ده توباغ شمپادا کرده دا دا دا سده دو بوٹی دیز دو بوٹی دیزه دا سیخات دا دو بوٹی داوی یرا اپتخارا دا دو بوٹی دا ماسالا آریتن سکو در دا دا دانل شکوا وچولا مکی روڑا سکشوان دا بوٹی عاری اگسو سجیدہ دا گا باغ دا چکمون ایمان جایز دا گا باغ ہو دا دے دا گا شانت خرسی و شکی دلو سوانے میوو بانے ندا مخیم مسالتی رسول مضابان اسو خرسول جایز کو افتخار تا ہوئی شہرہ سے دے دو دا گا کے وصور ای افتخار تا ہوئی تالا دا دو بوٹی در کردی کن کدابا دا صور بینا افتخار دا خواهی مدنگا تا یه را فنزه کره <تصحة> تا شنطالان خوب کیه امام زاید تو یہاں تا فنزه کره <تصحة> تا <تصحة> والا <مثال> خوش بیا دی با دی باقصد ترکنون میگا افتخار دا بلا جو وطا وطا دیو چه کنر با بوٹی که ناس سیو شنطالو خوله لیه بوٹی که سو ناس سو امام زاید با چه تا قولی جنیس را بار راواتو چه کرمکر بسکو لگاو با دوی را او کړئ طابانو کوخه ده په کاخه په کاخه ته دي شي نو څه شمه خلاص نه ویره سلامي هرایا جائز ده اټکل کدي پینځه کړئ ترڅو کی ور کی او ولا دا وی دا وی دا دا دی ولا اوږدې سيتي ور کی مدا صبح امام شافعي او داوي ده خمسه د اوسوقین نه کم دي دا جائز دا د خمسه د اوسوقین نه څو دا, دا نه جائز ده مونږ وينو دا او دا روبيانو دا کومک کی ناریه تو پکه کړي ټنول ورکې دی موږ په کله دا کوټه ولاڅې ورکې داف سفيه نه دا وو د مختصر څخه دا ګورځل قلنا موه وتوي على حريهت الحريهت والعثيه لو غسان وتعويله ان يبي المعر له چې خرج کي جگمنه اغه سوق کو چې حريهت ول ورکړه د انتخاب خرج دي له ور دنګه علامه پاغه سماني چې پدې کجور دي من المعري خودی ایت آگه بانه عاریت ور کون کی بانه خدا بانه ور خرس کی بی تمرین مجزوزین پشوکیدلو تا جروبانه مجازن درست مجازن صدا بی آده لیان اولمی هم لکو دا ابتخال خطر دیسننه مالک شوه نه نه با یکونو برم مبتدهان مداده وقت صر نصدا یو احسان دیو یکی دا یو احسان نسنه ولی جوزو بید بس پکم آمون